Bude přednášet Peter Jureček na téma 1 a 2. Rovná se 1 a, a ne směsná vědičnost včera, dnes a zítra. A teď už ta levčí část, kde tady si to můžu přečíst, o čem to to jde. se sadit když pro to tvoje jen. Dneska z, z naší laborky robím kopecký, radši si to přečtu. To je takový náš chyb, jo? já jsem ho asi dvou letech, co u mě byl, tak jsem ho označil jiným jménem v nějakých úředních dokumentech, abychom dneska mi to nezapomněl. Eh, bude mít... Eh, bude mít... Přednášku tady s tímto titulem Autonomní agent s povolením zabíjet. A bude to teda. No, já to už to nechám tady. Děkuji za vedení svého školiteli. Tak nejprve na začátek ten název jsem nevymyslel já, ale Jaroslav Fleger. A proto vám musím vysvětlit, jak vlastně to bylo míněno. Tím, tím agentem s povolením zabíjet není myslel tento agent. A není myšlen ani aut autonómní vehikl, buňce, buň takže nebudeme se bavit ani o agentech, ani o biologii, ale o, o autonómních autech, respektive o lidských vývojících, um, které jsou ve vztahu k programování morálky pro třeba tyhle uh, nádhery. Uh, první si povíme něco o takových obecných problémech v a Následně se zaměříme na velmi krátce, abychom viděli, o čem se teda bavíme. a pak se budeme věnovat uh, takovému filozofickému problému vzhledně uh, lidské morálky, podíváme se na to z pohledu biologie, psychologie, a to je taková stručný obsah. Má to nějaký 40 slajdů, hodina až 90 minut, tak kdykoliv odejde, A problémy minulosti. Tady na obrázku vidíme dámu, která byla doslova počítačkou, která počítala dnes, když tady počítačem, kalkulátorem nazýváme stroj, přesto předtím tuhle složitou a nesmírně zodpovědnou práci vykonávali lidé. A, a, a náhrada člověka a, za stroj, můžeme si to představit jako třeba ve výtahu, ve výtahu byli operátoři, kteří mačkali a tu kabinu, a vždycky tam byl nějaký morální aktér, který za ten děj měl zodpovědnost. My jsme ho potom mohli odměnit, potrestat, měli jsme k nějaký stav. A pokud, nebo až teď došlo v náhradě toho která za automatický mechanismus, tak se lidé báli do těch výtahů vstupovat, protože nevěděli, byla zatím jednak ta morální intuice, nevěděli, kdo je za to teď a měli do tomu stroji. A teď z dalších těch problémů v minulosti víme, že nějaká práce zanikala, nějaká vznikala, protože stroje byly rychlejší, přesnější a dnes i levnější. No a ta poslední věc, že uh, ta posl poslední pašta, uh, uh, kde lidé měli dominovat, byly kreativní práce a práce, které vyjadřovat, které vyžadovaly věle. Můžete to představit jako šachy nebo ještě tak hrubou. Přesto i ty nejlepší byli byly poražení, poražení strojem. A Uh, uh, obyčejní lidé, my jsme myšlení my jako uh, smrtelníci, tak se můžou bát toho, že za chvíli budou všichni nahrázení. můžeme se podívat, uh, když spočítáme, které profese budou brzy nahrazen. Nemyslím tím pouze řidiče, ale třeba i obyčejné, uh, obyčejné uh, novináře, kteří vyšší takové ty to co se stalo, kde se stalo, a prý nejméně ohrožená profese, profese filozofa. To mě těší, ale na druhou stranu je to možná proto, že jsme tak děteční a levní, jakože ještě nemá smysl nás nahradit tady těmi, těmi stroji. A tou analogí je potrava pro kanony, což, což byly obyčejní cvičení vojáci, kteří byli lední, takže každý, každý mladý muž, já mladý, mohl nastoupit do armády a dělat potravu toho píšáka. V dnešní armádě už nejsme třeba, protože nemám tu fyzičku, ani ten trénink, abych obsluhoval složitou technologii, a jsem k ničemu, takže možná možná se všichni staneme takovými těmi jako uh, vě věcmi navíc, které bude jednoduché nahradit. No a v budoucnosti pojmenoval jsem to jako super problémy z toho zboru, že to zní super, tak uh, jeden z těch, uh, jeden z těch uh, kterým se zabývá třeba nějakou stranou a další informatici, je tzv. superinteligence. Ne nepředstavujte si to tady jako tohoto, tohoto stroje, ale a jako jakýsi program, který umí sám sebe vylepšovat a, a, a tou svou inteligencí, imaginací, rychlostí a prací a, nejenže se vyrovná lidské inteligenci, ale předčí, A tím, že se umí sám vylepšovat, tak už pak to bude miliony pro ty A otázka je, co, co s takovou superinteligencí, jak tedy pokud ní po to naprogramuje a se strojí, budeme dělat, kdy se stane naším jako Overlordem a my budeme sloužit, nebo jestli nám naopak tento vynález se stane tím posledním vynálezem lidstva, který vymyslí, adle, dovinu, jak léčit rakovinu, jak udělat světový mír a všechno možné. Další tedy z těch super problémů je super nerovnost, kterou filozofové technologie, a spočívá v tom, že jinak genetické manipulace a nebo třeba technologické implantáty můžou nesmírně prodloužit život nějakých jedinců. Dnes že když je člověk bohatý, tak. Vždyť nebo později důležit miliardáři jsou nebo 90 protože, protože mají všichni tu a tak. Ale tyto lidé můžou zvýšit své schopnosti jinak si vysuznávat život, zvýšit své kognitivní schopnosti a stát se téměř nezpatelnými, a pak se můžou úplně oddělit od nás, co obyčejných lidí. A ten třetí problém, superdostupnost, je to, že s postupujícím vývojem technologie všechno bude hlednější, dostupnější tak už každý obyčejný každý, každý člověk bude moci, pokud bude dostatečně civí a motivovaný, vyrobit si v garáži nějakou špinavou bombu, nebo právě upravit geneticky nějaký pr, nebo bakterie, které mi to pokusilo ostatní dny. A to jsou, jsou velké problémy, A co tím jako chci říct, ne, že je všechno vyřeším, ale jen to, že když víme, že máme nějakou technologii, která náš, náš život může zmínit nevrátně, tak si jako, máme hodně dobře promyslet, jestli touto cestou se chceme vydat a co se všechno může stát. A když řešíme jakýkoliv obtížný problém, třeba nějaký integrál, tak to rozdělíme, na to Prostě složitý problém redukujeme na něco, co má méně stupňů volnosti. Můžeme si to představit, že místo superinteligence, nějakého uh, morálního aktéra, uh, si představíme autonomní vůz, který má nějaké stupně volnosti. A to zredukujeme na vítá a to zredukujeme třeba na ten most, ten má jenom jeden stupň. A když řeknete, no dobře, ale tohle to je podobné jako řešit problém přerývnění na Marsu. My tam ani nejsme a teď budeme řešit nějaký takový super problém, tak to klidně můžete zapomenout. A představme si Homo který má ruce kámen, a kdyby mohl rozmýšlet a mluvit, tak přemýšlí, no jo, když teď budu používat kámen, nezlení víme, ruce, se být méně šikovný, když si budu pomáhat nástrojem. Nebo můžeme poskočit do nějakých 50 tisíc let dopředu a můžu si. Uh, představě homo erectus, který by tu poprvé experimentovat s ohněm. A řekne si, oheň to je, řekl si, by si, po vymluvil, oheň to je dobrá věc, ale především, ohně bude hodně, hodně. To je špatná věc. A nebo pak ještě tak pokročíme ještě nějakých pár tisíc, desítek, střet, tisíc let dopředu na Platona, který v Dialogu Phaidros říká, že no, prostřednictvím těch postav, že zavedení písma nám usnadní Uh, náš obmětý výkon, si nebudeme se pamatovat, a ale tím vlastně zbloupneme, že budeme příliš spoléhat na ty zapsané věci. A toto jsou vlastně všechny ty stejné věci, a to řešilo homo abilis, homo erectus, nebo to jako platon. A co když oheň a ohně bude hodně, nebo když nám ten kámen musí ztratit život? Tak, tak autonomní vozidla. Uh, zase můžete s jak se seznámení, není třeba opakovat, uh, jsou nějaké normy, na to, co to všechno musí splňovat, stručně může vám to pomáhat asistent, třeba udržovat, udržuje vás v pruhu, nebo, nebo vám udržuje rychlost, může vám pomáhat parkování, a, a tak dále, ale důležitá věc je tam, že tam jsou nějaké další senzory, že ta auto navzájem komunikují, čili pokud se stane třeba na dálnici, že třeba nějaká nehoda třeba vámi, tak vaše auto dostane hned informací, že je nějaký problém, takže může vzpomalit. Takže tady vidíme hrdinu Majkla Knighta na, na, se svým kitem a jako sorry Kyt ty si pouze automatické auto, nikoli autonomní, protože on nemá ty paťáky, se kterými aby komunikoval. Kyt byl jenom sám, měl zlého brát, ale ho zničil, takže Kyt je pouze automatické auto, protože nemá ty ostatní. A velmi slučně, se ta čísla, nejsou až tak zásadní, v Americe zhruba 30 tisíc smrtvých, za rok 2 miliony zraněných, tady si představíte americké cesty, což je jako provina, po které jdete rovně, a stejně jako tolik, tolik lidí umře, tak je to dost Polovina smrtelných na dálnici. A všechny ty výhody, nevýhody třeba pro, pro etika je to, že bude umírat méně lidí na silnicích, to je dobrá věc, když, když jsou živí. Dále efektivita času řidičů, můžete třeba spát nebo. V tom autě nemusíte se stresovat v poloně. Další věc je taková ta a, a, ekologie. To znamená, že a, spotřebujete méně paliva, když auta pojedou stejnou rychlostí a nebudou se přejižit a tak dále. A hlavně tady ve městech auta nebudou tak brzdit, protože v zbržení máte tím malé takové krátice. No, samé výhody. Tak, a teď, a teď si můžete říct dobře, ale to je ale na budoucnost, ne. Už si teď můžete třeba v testu, když máte volné 2-3 miliony, tak tady od mých známých mám fotky, když jeli lid projet s Teslou, A je to takový zápas. Tesla versus česká silnice. Jak to dopadne? Tak, občas je problém, že nechybí kousek silnice, ale že chybí celá silnice, tak proviška dopadla tak, že prorazily dvě pneumatiky tady a silnice vyhrála jedna na teslo. Jen tím, jako chci říct, že občas nesmím jako předcházet ta technologie má v sobě nějaké, m, nějaké nutné podmínky, nutné třeba to mít cesty. A bez dobrých cest nemůžeme tedy mít autonomní auta, protože pak jako nikam nedojete, nikdo dělat ty voci, skončili. No, a teď, co je, co je, co je ten etický problém? Tohleme si ABS, to nám jako pomáhá brzdit na nějakém půlském povrchu, to prostě zastaví toho, na chvíličku a tak dál, a tak Je to etický problém pro filozofa. Hm, ani ne té své jednoduché podstatě. E, náhle o to, co chceme, aby tady tyto situace, které nastanou na silnici, můžou to být třeba problémy se sdílením, můžou to být problémy s ochranou osobních údajů, nebo konečně kolizní situace, o kterých budeme mluvit asi víc než zdrávo a nutno, ale my se tímto na takže budeme mluvit o těch kolizních situacích a chceme, aby se chovalo morálně. Kdo by si koupil výtah? teď by jen tak jako zle lidí mačkal vevnitř. To by bylo zlý tak Jako tam nechceme. Stejně jako nechcete, aby to auto jako naspál přijíždělo lidi, třeba bys to morálně. A teď nemůžeme emulovat, nemůžeme emulovat chování řidičů, protože uh, v těch krátkých okamžicích uh, se, chová, se chováme většinou, ne tak, jako když na to máme dlouhý čas to třeba promyslet. Ty, ty uh, intuitivní reakce, Nejsou tak morální jako naše deliberativní soudy. Třeba když jenom, při nějaké havárii dítě se má v okamžiku rozhodnout, jestli narazí do stromu hm, sám sebou nebo tím spoluvěřcem, tak často to dopadá, že intuitivně úhne a zabije toho spoluvěřce celý život, co tak vyčítá. A kdyby to mohlo vrátit, tak je třeba, chcel, aby to auto opravdu kránilo to dítě, které sedí vedle nebo, nebo partnera či partnerku. A samozřejmě lidské intuice jsou inkonzistentní a pomalé a tak dále, takže tím že budeme moci dopředu rozhodnout, jak všechny když situace do, dopadnou, tak uh, si můžeme rozhodovat více morálně. A máme na to, uh, kolik času chceme. Vlastně a pokud zjistíme, že někde je chyba, tak jedním pečem můžeme opravit všechny auty. Tak to jsou ty Tak, a pak budeme mluvit jako o, o troly problému. Úplně na začátek. To je, to je jakási hypotetická situace, je to redukce reality, podobně jako hmotné body ve fyzice. No, ne, ne, my neskoumáme tady tu situaci co by kdyby, ale testujeme naše morální intuice a zjednodušíme realitu tak, abychom se zaměřili na ty věci, které chceme zkoumat. Nás nezajímá to, jestli ten vláček nebo tramvaj je červená. Uh, vyloučíme takové případy, když no, si to znáte, to je už popkultura, um, 60 let staré uh, situace, kdy můžete i kdy, uh, nic neudělat, tak vláček přejde tramvaj, když můžete přehodit v a ta tramvaj přejde jednou jednou. se je takový, že uh, pokud do situace nezasáhnete, stane se nějaké velké zlo, pokud zasáhnete a někoho necháte zemřít, nevším ten necháte zemřít, uh, tak, což je vám přirozeně nepříjemné, tak zachráníky těch lidí. A má to spoustu variací. Uh, my jsme to redukovali tady do tohoto problému. Uh, Stavějí, že to je tunel, tohle je autonomní auto a zase má poruchu a může se ten řidič rozhodnout, že se pojede rovně a zabrazní to nějaké lidi. Jo, to, je to, to, to, to, to samozřejmě všechno pouze náznak, jenom jako, nebo můžeme třeba dát, dát že v autě je nějaká posádka. A, a můžete namýtnout, ale já bych použil sílu od stavově to auto. Ne, o to to nejde, jestli umíte použít sílu. A, a tak a o té morální soud. Co cítíte, že je správné, co k tomu stavíme? Budeme o tom dále hovořit, takže to jenom, abyste viděli, co je to problém. A, a jak říká Morpheus, představ si, kdybych ti řekl, že etika je o něčem víc, než je problém. Ano, to všichni víme, že tu máme pouze jeden partikulární případ a toho, co a, různé společnosti nazývají tím morální, A vždycky to vím. A dostaneme se k tomu a budeme na Morfea myslet a použijeme. Te teorie žá, ta se těch teorií, uh, jak se zvlášt morál, tak je spoustu. Kny uh, říká, že máme několik nějakých fundamentů, nějakých sfér, a kultury mají třeba všechny pět nebo šest některých mají dní. Uh, jedna z prvních věcí, co mi jako filozofi, který se seznámil s rezvoluční psychologií, která je fascinující. Nejvíc zvado, že ten výzkum moráky byl opravdu limitován na, na partnerskou věrnost. A první věc, co mě napadla, že to je jako jak heslo SS, mocností je věrnost, že to je jako, se mi výstvíme morál a to je málo, že, že tam jako je spoustu věcí než teda ta, ta věrnost, teď je partnerská, nebo v straně, nebo kdo ví čemu. A ty, ty dimenze, ty dimenze jsou následující. Takže my těmi troje problémy, vlastně uh, se bavíme o nějakém oblížením, o nějaké telči, to jsou ty kalkulace, kolik lidí zakráníte, že je špatné, souklidlo a tak dále. Další ta věc je, a ta, ta, ta, ta mohla podléhat, tady tento aspekt mohl podléhat různým nebo určitým Třeba úplně mým, než naše férovost. To znamená, že když s někým kooperujete, že mu to trvání vrátíte, nebo že se rozdělíte o Další věc byla loajalita ke svému vlastnímu kmenu uh, nebo společenství. A někteří lidé říkají, že jako nemáme být, uh, necítit větší, k třeba byste pražené k jiným praženům, jiným čepům, světo, občany nebo se a to na političním. Další no, aspekt je poslouchat autoritu, starší rodiče, školitelé a podobně. A tento jako velmi starý souvisí s naším vyzvastem, že pro někoho je nemorální jíst nějaké potraviny nějakou rukou. Pro nás třeba jíst, protože je to, to nechutné, ten disk za poslední, který se dále jako, diskutuje, ten pilíř té morálky je e, nějaká e, svoboda osobní. Můžete si to představit jako nějaké morální aktérství, že vy rozhodujete za svou budoucnost. A vlastně tento pilíř, tento býdíř a tento pilíř budeme zkoumat pomocí tady těch jako šílených myšlenkových experimentů. teď můžeme se dál bavit o používání myšlenek experimentů, určitě na to řeč ale představujeme si to podobně, jak říká třeba Green, že je to podobně jako pro genetiky uh, odstomilka, uh, že nás jako nezajímá až tak ta octomilka, ale je to jakýsi jako modelový organismus uh, a, a my používáme modelový stimulus troli problémů, abychom se dozvěděli něco o tom, jak, jak myslíme a no takový A tady jen z jako slabých grafů od Heita je, že Tady máte, jak moc konzervativní. Tady toto jsou takový ti boliči Bernieho Sandersa v Americe. Tam je to jednoduché dvě strany. Jedna, jako jsou ti, jedna je ta identity politics a přerozdělování a druhá strana je prostě zbraň a Bible. A to, jsou, to, jako to jsou samozřejmě karikatury, ale velmi konzervativní, velmi liberální. A když se podíváte na velmi liberální lidi, tak právě ta priority authority in group je pro ně méně důležitá, a nejvíc důležité je pro ně být féroví a si. Tak to vidí morálku americkí liberálové, jako Richard Bernie Sanders. Uh, kdybychom se podívali nějakou Bible na americký venkov, tak tam naopak u těch konzervativců není, že by byly jako mýmorální a tak dále, ale že pro ně je daleko víc důležité, daleko víc důležité i ty ostatní, ostatní aspekty. Jo, třeba, uh, je to něco mezi autoritou a posládností. Jo. Někdo třeba vezme americkou vlajku, která je stará a místní zákon. No pro liberála je to OK, pro konzervativce je to to. My jsme třeba tento příklad, jako proč tom výzkumu nemohli použít, protože je to úplně jiný. A proto jsme museli jako přidat, když jsme to zkoušeli, aby to bylo to hodně. No a teď, prože je to téma pro filozofa? Jak jsem řekl, že když algoritmus, algoritmu, tak chceme, aby ta auta byla morální. A Věnujeme pozornost lidským výtlujícím, zejména proto, že lidé si ta auta budou kupovat. Ale kdyby si je, kdyby to dostali rozkazem, podobně jako třeba v Číně, kdyby a tohle tohle tohle, tak může nastat morální panika lidé, nemusí vůbec tohle dělat, nebo uh, dostaneme se k tomu dál a samozřejmě víme, že když morální jsou morální, tak popisujeme, pouze jak morálka funguje, jako že je skripce. a není to ta normativní věda preskripce. a Ale uh, snažíme se o to, abychom, na základě pochopení toho, to bylo to dělal, pochopení Morázovou soudu, jak na -myslíme, lépe informovat ty naše normativní teorie. A podobně jako, jako e můžeme říct, no ano, ale všichni budou tak implicitní lidé si budou nějak rozumět, tady si květině, obejmou se, ale přesto v naší společnosti už máme nějaký code, code of law, už máme nějaké psané zákony, které jsou totné pro všechny a musíme to kodifikovat. A pokud budeme programovat něco pro ta auta, tak musíme tu etiku kodifikovat. A když to vyřešíme pro ta auta, tak to pak můžeme, vylepšit, potom můžeme využít pro něco co má více stupňů volnosti, třeba pro bojového drona. Protože, no ne, někteří intelektuálové říkají, že autonomní zbraně jsou špatné, že tam musí být Klasický příklad, kdy autonomní zbraňový systém funguje třeba v Izraeli, kdy prostě palestinci zpustí rakety na, na Izrael a teď oni musí... Uh, ty protirakety jsou velice drahé a ten stroj musí uh, prostě během nějakých sekundy spočítat, kam ty rakety poletí, protože když to letí do pouště, tak nebudou plývat prostě milion za protiraketu. A taky musí spočítat uh, tu trajektorii, jak trefit tu raketu z Palestiny. A to nemůže dělat člověk, který jako bude slykáme, co by na to asi řekl tam. To, to jako nejde. Tam musí být ten musí být stroj. A i kdybychom si řekli, že my to dělat nebudeme, že na nás kdybychom a tak, tak prostě třeba Rusko Čína si postaví tady ty autonomní roboty a my to budeme. A, to. a nebo, nebo si můžeme říct dobře, tak my budeme mít roboty, které že nebudou autonomní budou ovládány na dálku, no a pak jim jedním pekšem dáme, jako uploadujeme ten autonomní systém a pak budou autonóm tak, tolik k tomu a tak, je spoustu etických problémů, já tady skočím na závěr. Hlavní etický problém je to, že každý rok tou diskuzí ztrácíme statisíce lidí, co úplně zbytečně se zabijou na silnici. Takže každý rok čekání znamená ztráty lidských ne životů a to je hlavní problém. Potom jsou nějaké subproblémy, tak jaký typ etického auta koupit? můžeme předpokládat, že bude více různých software, které různě budou preferovat posádku životní prostředí, vaše soukromí a tak dále. A může nastat něco čemu říkáme, antivědecká lobby, že, že i když nějaké technologie jsou jako objektivně dobré pro lidstvo očkování, jaderná energie a tak dále. Tak přesto může nastat nějaká normální panika, že je to špatné zlé. A, a základě špatných informací lidé můžou odmítnout něco pro ně dobré. A pokud budeme postupovat autoritářsky a nebudeme informovat veřejnost, no tak to dopadne tak, že třeba můžeme odložit o několik let tady tu novou technologii autoních -aut, a můžeme pak vyčíslit, kolik přesně lidí tím jako zabijeme, pokud to špatně pomůžujeme. Můžeme se dát tak, kdo zatvorů zodpovědný za tvorbu takových programů. A ne za tvorbu, ale kdo je vůbec zodpovědný za to auto. Tady automobilka, programátor, Uh, Provozovatel, nebo ta posádka. Uh, a ta legislativa je nutná, protože auta už jezdí. A pokud se stane nějaké neštěstí, víme, že jako na zemi se neštěstí děje pořád, protože aut bude hodně, takže máš, několikrát velký počet, znamená, neštěstí budou, tak ty zasažené strany budou žalovat úplně všechny. No a tak pojďme na uh, výrobci, můžete říct, ale přece etika nesmí být o kalkulací. Nemůžeme kalkulovat s něčím tak učistitelným, jako režitý život, ten má přece nekonečnou hodnotu. Ne, nemá nikdo se tak nechová. Vy byste jako si mysleli, že váš hodnot má nekonečnou hodnotu, když se oblažíte, to je obhličové můžeme a tak. Takže postupujeme riziko, kdykoliv jdeme na ulici a, a tak. A, a třeba můžeme se představit, že daleko větší bezpečí máte, když si koupíte SUVčko, než když jedete na kole. Dále věřím, že vláda kalkuje s lidskými V Čeká poměrně zajímavá část prezidentské debaty. Před prezidentskými volbami myslím, že diskutoval Helšer s Topolánkem a Topolánek řekl, musíme dělat složité rozhodnutí. Byl byste tak odvážný, a třeba kdyby došlo k nosu letadlo, které by směřovalo na ten aby tak byste ho a to, se řekl, ano, nechá. on řekl, no, já taky. No, a tak to jako probíhá ve debata o, o tak zásadních etických problémech. Tak asi jo, no. tak no, dobře. A teď jako je to samozřejmě kolektivní rozhodnutí. Uh, Američanům nevadí, že NSA sbírá data na všechny Američany, jim vadí, že sbírá na ně. Vám asi nebude vadit, když jako vaši. Hm, sousedé budou na to nějak doplácet, vám bude, když vy budete doplácet a to mě jako tady, ať všichni platí, ale já nemusím, to, protože každý si myslí, že je speciální tak. A teď jako vedlejší problém. Uh, kauza Volkswagenu. Nic proti Volkswagenu, ani prostě, jestli CO2 je démo, nebo není, teď nechme stranou, ale občas automobilky můžou pěcat v tom, co to auta dělají, co so, když Volkswagen, nebo nějaká německá automobilka, protože Volkswagen si řekne, že jejich auta budou vždycky přejiždět spíš Poláci a Čeky než Němce. A jako kdo to bude kontrolovat, jestli se těm autem opravduje. A uh, na základě i tomu bude moc zasáhnout. Další věc je, že se budou zhromažovat data, kdo doklíkám jako jezdí a tak, nebo třeba můžete si dát uh, ne za 200 Kč objedná taxi domů, ale ne, za 50 Kč objedná taxi domů, ale ten taxi vždycky zastaví před McDonaldem a bude tam 15 minut čekat. Ať si objednáte nebo neobjednáte. No tak můžete jako prodávat tu osobní svobodu A uh, teď, teď je to trochu jako hlouké, že si říkáte, budu, budu nikdo vědět, kam cestujete, pokud máte mě, telefon s Androidem a chodíte tady kolem jako, kamere. Jak už všichni ví, tam kam chodíte. Já jsem si pořád nebytl rodinné zbylené pologe, takže moji rodiče vždycky ví, kde se nachází můj telefon. A, jako nevadí mi to, je to je takový to, jako, přežitek z minulého století. No a teď jako co když teroristé, jeden tady z těch jako, fil, opravdu filozofických námětek byla, že co když teroristé jako unesou všechna ta auta, na nasledně jako Armageddon se všichni srazíme, nebo jako někde ty náměty těch filozofů jsou jako až úsměvné, nebo říkají, že lidé začnou více pít, Uh, když vlastně všechna doprava bude autonomní, tak nebudou muset řídit, no. Myslím, jako už to zvládají, už to a poslední věc ještě, že bude málo orgán na transplantaci, protože se to už to zvládají, no. no. A teď, teď další věc, to je ten nákladňák míru, který přijíš eh, francouze. Takže třeba v Loni, no, předloní to bylo, uh, předloni v Berlíně, na těch vánočních trzích, tak uh, vlastně to nebyl zásah nějaké vyšší moci, co zastavil ten vražední kamion, ale byl to právě automatický systém, který zjistil, že se nějakou špatné to špatného prostě zastavil ten kamion. One byly to ty živěné stánky. Takže už i teď jako můžou tady ty uh, autonomní systémy zachrannovat. A to jsou všechno vedlejší problémy. Ne, že by ty byly vedlejší, ale že nejsou předmětem této přednášky. Můžeme se bavit třeba jako klasický příklad o Patryka Lina, kdy chceme minimalizovat újmu. No, no jo, co so, když to auto bude muset jako změnit směr, protože je něco něco, spadne a minimalizuje újmu tím, že narazí do človíčka s přilbou. Že narazí do človíčka bez přilby, dává se zabije. To je že minimalizuje újmu, ale vlastně potrestáte člověka, který dodržuje předpisy. A <laughs> kdo potom jako nosil přilbu. Uh, Další dá, z těch příkladů. Takže můžeme, můžeme do hry dnes, to jestli přicházíte na zelenou, na červenou, nebo třeba vážit, že někdo je upyč, nebo že někdo je dítě a teď budete hrát to, jako takovou tu hru nejslabší, máte padáka, jo? ale čeho si víc vážíte. No a teď je poslední příklad, když jsem fakt jako splácal, tak slovní komentář. Představte si, že máte autonomní auto a že vás dozadu do vás urazí je prostě nekontrolovatelný. A co se stane, když sejmete toho chodci na boku? Stane se to, že ten chodec zemře, jako, a vy utrpíte těžké zranění, až si pomlačkáte vaše auto. Můžete to udělat tak, že vy na, na, na chodní, přejdete toho chodce, takže neutrpíte těžké zranění, ale prostě jo, chodec je taky tak mrtý. No, která z těchto variant přinese menší školu? Tahle. Jenže tady se budete cítit vyní, že vaše auto něco jako provedlo. A to jsou všechno jako fakt problematické situace, kde se snažíme na jako minimalizovat újmu a přinášit to s sebou jako absurdní závěry nebo závěry, které nám než A používáme k tomu metodu experimentální filozofie, velmi sklučně vysvědlím, co to je v nějakých posledních patnáctiletech. Je, uh, je podobně jako analytická filozofie. Na začátku 20. století si vzala metody uh, soudobé vědy, uh, chtěla dělat uh, filozofii, jako exaktně křesnou argumentace a tak dále a nebudu to rozmazávat, není to důležité, ale uh, a obrátila třeba pozornost přejmě ráma k jazyku. Experimentální filozofie se podobně obrací k společenským a humanitním vědám, chce použít sběr hda k tomu, abych intuice, které nějakým způsobem se podílejí na vzniku našich filozofických představ. Protože složité je, co to znamená. Um, Podíváme se, co si o tom myslí lajci, podíváme se, co si o nějakých filozofických problémech myslí třeba děti a zjistíme, jakým způsobem se v daných kulturách rozvíjí koncepty svobodné vůle, morální odpovědnosti, osobní identity, kdo je aktér. Takže použijeme metody společenské věd, dáme sbírat data, ta, experimenty, takovéto jako, uh, etologie, psychologie a tak dále. A to nám může, může přinést lepší náhled z kreativity lidské intuice do filozofických. Ovšem to neznamená, že vysypete všechno to nářadí, co máte. E, jako filozof, když děláte trudlář, tak ten má, nebo ten, co má, drudlář, láto a tak, tak má na různé, různé e, činnosti, má různé nástroje. Tak je filozof. První mohli studovat mýtus, používat metodu dialogu, pak se k tomu přidal formální logika, někdo třeba používá čistě metafory a vyprávění, co všechno jako, e, použitelné metody filozofie, a toto je jenom jako jedno kladívko navíc. Um, že nestačí pro filozofa jako strašně sedět na křesle a přemýšlet o tom, jak, co si vlastně lidi myslí, ale jít taky do terénu a vyzkoušet něco našich myslích. Takže ano, je to prostě použití psychologie a vyrovnávání věc uh, k našim filozofickým otázkám. A je to what would Jesus nebo German through? Když se myslíte problém, tak každá kultura to řeší lowering. Američani začnou testovat intuice a tak dále. A tak dále. Zatímco Němci na to jdou jinak. Dají komisy filozofů, právníků a podobných lidí a zabývají se normální. A loni tady ta německá etická komise vydala tu zprávu, která je super, že německy a anglicky kultura je úžasná. A došli jako ke spoustě zajímavých a opravdu jako rozumých věcí, k, že vždycky musí být jasné, kdo je zodpovědný za to auto. Že se nesmí odchodovat se soukromými údaji už a tak dále. To věc. A došlo k tomu, že jsou samozřejmě morální imperativem. Protože prostě míní mrtvých lidí je lepší než víc mrtvých lidí nání. A, a že tady z pochopitelných důvodů, protože prostě kulturní podmínky, je nepřijatelné, ne aby se diskriminovali lidí, aby žena měla preferenci před mužem, mladé dítě před starým člověkem. A vždy má mít preference pro záchranu lidí před zvířaty a majetkem. Takže když si představíme třeba, že má dojít nehodě uh, školního autobusu plný malých dětí a teď to auto může rozhodnout, že zabrzlí o nějakého prostě stařečka nad hrobem, tak ne, to je nemorální, protože nesmíme, uh, nesmíme jako diskriminovat na základě věku a tak dále. A ještě zajímavější je, že nesmíme dojít k offsetování nevinných lidských životů, co to znamená, česky, že nemůžete prostě uh, vyměnit. Jedni nevinné lidi, zadruhé nevinné lidi. Zachrání tady ty lidi, ale obětují tyhle lidi. To se nesmí. A to odůvodnění na tom, to si už se nepřištete v takových těch tiskových zprávách, k tomu se listovat přímo tady, tady to je jejich že to je opravdu originální. Oni se odkázali, tento soud na pozemních komunikacích se odkazuje na rozhodnutí ústavního soudu Německa, který řekl, že se nesmí uh, sestřelit letadlo, pokud, je, pokud jsou tam jako nevinní pasažéři, ale dnes jako teroristí. Tak? Takže představte si takový stadion, kde je desítky tisíc lidí a míří na to terorista s letadlem, kde je nějakých 200-300 pasažerů. Vy nesmíte vydat rozkaz armádě, aby sestřelila to unesené letadlo, protože byste vyměnili jak 200 nevinných životů na, uh, na té palubě za tisíce lidí nevinných tam a to je jako dobré, že je prostě vezme jedno úplně nesou, téměř nesouvisící věc a aplikuje na tuhle tu uh, problematiku. No a s tou uh, pan Širák potom napsal, že má hru, která se hraje jak v Praze, KBC, tak v Brně. Nějaký, v Brně. A, uh, řeší právě uh, problém toho, že tady ten pilot se rozhodl na pozorit tomuto příkazu. Se střelek unesené letadlo těsně předtím, než dopadlo na, na ten stadium. Co je ještě zajímavější na této divadelní, že je to, že na konci diváci hlasují a oni si ta data zaznamenávají. Zda je tedy vinný z toho, že jako zabil ty lidi, nebo neviný, protože chtěl zachránit to větší, větší počet lidí. A pak, pak samozřejmě můžeme udělat to, že si porovnáme, tam, kde se ta hra hraje. Takže Spojené státy, Střední Evropa, Velká Británie říká, že je spíše nevinný. Skandinávie, Německo, Blízký východ, něco mezi a dní je v kontinentální Číně a v Japonsku. A ta hra se dá A teď je jako zajímavá věc, že tady je mezikulturní srovnání. Všude se ta hra hraje trošku jiná a tak dále, a to teď nechméně stranou, ale může nám to přinést jako nějaký vzhled, že tadyto člověští místskumníci v roce 2012 publiktovali článek s tím klasickým trolejproblémem, problémem problém, přihazování lidíky bylo jedný z nich. Tak v Číně uh, uh, lidé byli nejmí ochotní přehazovat lidíků, aby zachránili více lidí. V Americe nejmíc ochotní přehazovat více lidí, aby zachránili více lidí, a Rusko je už tak je poněkne mezi západem a východem, prostřed. A což vlastně odpovídá tomu troly problému, odpovídá to i tomu, uh, tomu té záchraně. takže něco je v těch kulturách, kulturách uh, jiného. No, tak to je jako tam Germans play with us, tak pojďme hrát tuto hru s Shining a představme si, že oni dokonce uvádí, že se na něčem neschodne, že jsou nějaké situace, kde už je to, jasné a neodvratné, že ta celá skupina lidí zemře a vaším zásadem Třeba pokud necháte auto stočit po na stranu, tak nezemrou všichni, ale jenom 20 z nich. A že tam už by se dalo přemýšlet, že některé nevinné životy uh, uh, můžete vyměnit za ty druhé nevinné životy. Představme si, že tady jako Olga Heppnarová se rozjede uh, do lidí a to auto ví, že tady všem, kde se přijede, ale když zasáhne, tak přijede jenom je dva. Jestli je to možné? No a tady takovéto to dilema, Um, to obchodování s těmi životy se dá um, následujícím způsobem zkoumat. Um, my jsme v roce 2016 um, na, na to zájem náš výzkum. Tady tento uh, odpovídá jak jako z prvních zkoumání, jako šlo to v science, um, uh, uh, jaký, jaký počet lidí životů. Je hodem toho, abychom jednoho člověka nechali obětovat. Počet životů zachrání obětování 100, jeden, něco mezi tím. Na kolik procent byste souhlasili? A tady to je to jako to modré po že by se mělo. Tak třeba pokud je ohroženo 100 lidí, tak už přes 75 procent těch respondentů řekne, že je to jako, morálně přijatelné obětovat. Ale pokud je to pouze uh, třeba jeden člověk, tak jako, jednoho za jednoho už není tak věc. A tady jako ten trend vidíte, že samozřejmě, že. Když máte jedním obětováním zachránit víc lidí, tak není překvapivé, že víc inkludujeme k tomu to udělat. A další věc. To, takže to AV někoho obětuje. autonomní vozidlo. No a teď, teď je o to, jaké auto byste si koupili třeba sobě, pro svou rodinu nebo pro kolegy. Tady, tady jsou jakési dvě verze chránící auto, to je, které chrání maximálně posádku a minimalizující auto, které minimalizuje počet uh, zraněných nebo zabitých, takže obě to vás nebo v ale tak, aby ten počet byl co nejmenší. A uh, přirozeně, že uh, uh, sám uh, si uh, to chránící auto chcete koupit mín, než když máte týden, nechtěl, než jste se svou rodinou, prostě na rodině vám záleží víc než na sobě když chcete koupit auto, které minimalizuje počet zraněníčky, může vás někdy obětovat, tak zase když jste s rodinou tak jako nechcete, aby to auto bylo. A je to klasické dilema. Chcete, aby všichni platili daně, ale ne vy. A jdeme dál, jdeme k našemu dízkum. My jsme se rozhodli, preregistrovali jsme ten výzkum běžel od května do prosince 2017 online, Uh, nabrali jsme tam tady tyto participanti to vyhodili celé, byly tam dvě kontroly pozornosti, to prostě jedna byla před tím, jedna potom, takže to jen tak jako nečelo to pozorně, tak jsme ho vyřadili, ale teď bylo opravdu jako velmi málo, prostě 2700 no, něco něco, bylo asi jenom 40 lidí navíc, které jsme vyřadili, protože prostě uh, buď se uklikli v té kontrole, nebo prostě ne, ne, Nečetl tak pozorně. A měli jsme nějaké obecné výzkumné otázky, zda signalizace nyní nějak přispěje k vyššímu altruismu, tu, uh, anebo jaká situace je větší problém pro altruistické rozhodnutí. Ten dotazník byl delší, jak si ukážeme, ale budeme um, teď uh, myslet tady tyto dvě výzkumné otázky. Uh, Teoretický signál, jak závy popsal 75, Havry v že když byl blízko, nemusí. Tady ta gazela neskáče proto, že je veselá, nebo že chce, že chce informovat své blízké objížícím se predátorovi, ale protože signalizuje, podívej, jak jsem strašný fit, je ztráta času, snažit se mě dohonit. A, a radši sežer tady kamaráda, ten je pomalejší, takže je to čestní signál, strašně se finguje to, že jste fit pro gazelu. Další jako těch signálů, že říká, jak bych že v nebo v A třeba u lidí dříve tatování jako znamenalo na mě a bornutí. To bylo to, co si ti kriminálníci odnášeli z vězení. Ale to lidí se to mění, ta signalizace. Dnes, prostě, když má hýčste tak to znamená pohyb těch své veganské jednokoule. <laughs> <laughs> Jiného Takže tuto. Signálu. Chceme použít i na auta. Já také jsem musel být na let začáteční 18 letech na auta, aby všichni věděli, že prostě jsem začáteční uh, a tím, tím signalizujete na auta. Zajímavá věc je z Japonska. Na to přišel pan profesor Wiedermann, že před lety v Japonsku, že to nikde, nikdy slyšel. Dohledat se mi podařilo, akorát něco na kvóra, kde se lidi jako ptali, co to znamená ty zvláštní zelená světla, a pak ještě stránka na Wikipedii Japonská, pouze v Japonštině, která tomto fenoménu, fenoménu píše, tak já vlastně ani nevím, jako jestli je to reálné nebo ne. Vy se to se nechtělá, vy se tím Všechny japonské náklady museli mít tři zelená světla vepředu. A to signalizovalo, že ten nákladňák jede kombinací, třeba svítí dvě krajní, svítí prostřední, vyliká. Jestli ten nákladňák jede 20 milo za hodinu, 40 za hodinu, 60 za hodinu. Mělo to jednak signalizovat, kdo je jako jaký čák jak jako špatně jezdí, aby to ti lidé viděli a pro policii bylo jako snadné odhalit tu rychlost. A toho řidiče to mělo jako držet eh, pozor, když pojedeš jako mimo předpisu, tak to všichni uvidí. Takže toto vlastně byl, pokud to nějak jako česný čestný signál, jak rychle je. No a dnes tady taky můžeme jako vidět česné signály na autě, Pokud si zařídíte SPZ-ku, tak se signuje, že jsem idiot. <těk> <těk> <těk> to jsou ty česné signály. Podobně jako třeba... Dnes ne mě to opravdu šokovalo, že když vidíte jako drahé auto, nebo auto, které má takovouto spz a máte si rozmyslet, jestli jako vyjete na poselnice a budete věřit, že zastaví, tak já to většinou nedělám. A zrovna dneska jako na koturu jsem už čekal tady ve Štěpánské, takové velké černé BMW a fakt mi zastavilo na přechodu. Já jsem tomu nemohl uvěřit a pak jsem udělal rakouskou SPZ, tak to bylo možná, možná tím, ten, ten jako hrál tu hru trochu jinak. Tak jsou v pohodě a vydyskou. můžeme udělat, uh, udělat to, jako kdo, kdo a jak jezdí. Takže signalizujeme všemožnými skupsoby. Uh, tolik tady k tomu, že chceme toto použít, Aplikovat na ten problém. A procedura toho dotazníku byla taková, že dali jsme jim v národném pořadí devět nějakých takových problémů. Střídalo se tam, jestli tady bude víc lidíček, umý lidíček, tady bude víc lidíček a tak dále. A pak jsme řekli, že jsou nějaké tři zjednodušené typy softwaru a budou jenom tyhle tři. Jedno jsme pojmenovali tank, a to je tedy osobecké, že je vždycky chrání posádku stane koliv. Nebo že je to počítadlo, což je takové toto altruistické, že spočítá, kde je víc a tady nechá to, to, to zemřít a nebo je to takzvané aversistý hár, nebo tam jsme to pojmenovali rytíř. A to je prostě německá etická komise. My jsme vlastně takto jako popsali to, to k čemu pak němci došli, že chtějí, aby jezdilo v Německu. Takové auto ne nekalkuje s lidskými životy. To auto uvnitř pouze, pokud by tady bylo volné místo. No takže v tomto případě bylo rovně, protože neobětuje tohoto človíčka pro větší dobro. Takže jedno auto chrání maximální posádku, další chrání maximální lidi a ten poslední nehraje tyto hry, konzervativní. No a pak jsme se dali zeptali na následující otázky. No takže tady se můžete, představte si, že jedno auto dostalo duši Iron Rand, další Vente další Kanta, jezdí tak podobně. A teď, jak to dopadlo, můžete si říct, jaké byste si auto koupili pro sebe, hypoteticky, jako museli když jste systém, tak 45% je sobecké, 45% altruistické a 10% konzervativní. To, to takové vyšlo stále jako na osobu přesně tady to dělení. No a otázka byla, co byste si koupili, jaký typ kdyby to bylo tajné rozhodnutí. kdo by to nemohl dozvědět, jako dneska prostě řídíte, jako pirát nebo Někdo nemůže to zvědět, pokud si teda na, na, na SPZ mě napíšte e, No, a teď je otázka, jaký e, software byste zvolili, pokud by to bylo na první pohled patrné, to je ta teorie signalizace, kdyby každý jako mohl vědět, jo, můj soused to je prima chlápek, protože má, a tady altruistu, nebo můj soused to je predik, protože má, těch můj soused se neumí rozhodnout, nebo je nemusí filozof, protože má konzervativní autor. Tak co myslíte, co se stalo? No lidé rádi ukazují, že jsou altruističtí. Se třetiny sobců jsme udělali altruisty, takže 45% to kleslo na nějak 30%. Uh, Ty konzervativní zůstaly prostě stejní, to jsou úplně to samý. Uh, Takže taková jako věc. řešení designu aut, pásky, barvy nebo něco takového, pan Rambo, uh, z vás jako udělal altruisty v chování a tak se udělat tři chtějí, ale tak to se bude být hezky, tak je lepší. A teď jako proč vůbec se o tom bavíme, že aby tak, že jo, ty, ty reálné, ty reálné uh, systémy budou, uh, budou samozřejmě kombinací těchto. Uh, těchto jo? Toto je pouze jako s jednou tak aby se nezvzkomal intuice. Představit si, to můžete tak, že třeba o 2% snížíte bezpečí bezpeční posádky, abyste zabránili hromadné auto nehodit. Třeba jako, když vidíte, že řidič dostane záchvat vedle vás na dálnici, a to se stává běžně, a druhý řidič tak hodně, že ho jako svede do dolšího kruhu a to s tím svojidla, než aby ho nechal se závat. No takže něco takového, co jako stateční lidé, budou dělat, budou dělat tady ta sníhna No a to je zajímavá věc, že jeden výzkum, který teda vyšel v preblučné letos, co dělali korejci na korejci. Takže jako korejci na korejci. To nějakou jiný svět. No, to no, není ten. Já nevím, jestli jako v severní korej testují. Ok. <laughs> ne, ne. Uh, uh, testovali troj problém, a jiné ty problémy, kde musíte někoho obětovat, abyste zakrátili větší početňů. A oni došli k čemu, že pokud je dochází k pozorování, že vás vidí ostatní lidi, tak se chováte méně utilitaristicky, jakože méně chcete někoho obětovat pro větší dobro. A chováte se víc jako německý filozof, pokud vás do toho druzí lidé vidí. Rozumíte, co jsem tím němu myslel? No? Dobré. Dobré dobře. No, a my teď vlastně ukazujeme, že ten obskérl efekt jako funguje naopak. Možná to bude tím, že ti tí lidé jsou jako zakomponováni do té situace, že to auto kupují sami sobě, takže by teoreticky obětovali svůj vlastní život než někoho jiného. A ještě další články, jak to nazvala psycholožka z yale Nina Strominger, jako Ungodly marriage of evolutionary psychology and worldly problem. Tady tento výzkum, be bezbožních sněty, v dvou takových jako mý oblíbený disciplín v akademických kruzích, tak my děláme obdobě a jsme rádi lidé jsou vnímáni jako méní kvalitní partneři nebo jako míní odnověrní lidé, pokud o sobě říkají, že jsou utilitaristé, že jsou ochotní někoho obětovat pro větší dobro. Takže tam hraje roli nějaká ta sociální prestiž. Takže nám ten efekt v tom, pokud se za komponování, vyšel takže podporují altruismus, utilitarismus, ale pokud ten setting je jiný nebo kultura je jiná, tak to vychází naopak. No. A další otázka, ta už jako jasná, jak to bude, ale přesto jsme to chtěli zopakovat, je, když se zeptáme, jaké autopista koupili svému milovanému dítěti, Představte si to jako matka, která posílá dítě do kroužku, tak jestli mu teda objedná červený taxík, který je tam, nebo modrý taxík, který je autopista, tak přirozeně 66% lidí volí tedy ten sobecký. Ale když se zeptáme, jak byste hlasovali v parlamentu, jak veřejně, tak tajně, to už stejně, tak pro všechny ostatní je to altruistické. A naše ego je někde mezi všemi ostatními a naším dítětem. Co z toho plyne pro mě? Ano, všichni jsme to čekali, tak to, že vlastně nemusíme přesvědčovat zákonodárce, aby hlasovali proti altruistická auta a lidi si to koupí taky, protože stejně, a už máte jakýkoliv ty, který vás obětuje, tak pořád je to lepší než mít malování auto, protože to spíš se zabijete to tom autě, než by vás obětoval ten software. Ale přesvědčíte, aby ty své potomky v těch uh, uh, autistických objektů bude problém a může nastat morální panika, úplně stejná jako učtování a malé těch budou umírat a, a tak. Uh, no. a, a, teď samozřejmě musí být řeč o moral machine. Uh, je to výzkum od MIT, který teda, m, jsou tam podobní někteří lidi jako v tom minulém článku, protože předtím to vyšlo Science, předtím to vyšlo v Nature, předtím čtyři týdny, Uh, udělali takovou jako hru na internetu, uh, kde tedy jede autonovní auto do betonové záterasy nebo může zahnout, pouze dvě varianty. A pak už prostě náhodně to generuje miliony různých scénářů, jestli, jestli jde na zelenou nebo na červenou papička, lupič, lupič a pejse a v autě si divočička, flapečka, a tatínek a tak dále, aby jako lidi hrají takovou tu hru jako Hmm, jako hrají ve školce dáš radši kusu aničce nebo závodovému krtínku. Tak je to skupiní, ano, ale že, že, jako můžeme vážit, vá, vážit uh, ty životy. A z toho na tom úctivotné storku 2,4 milion lidí zjistili, že prostě Lubič má menší hodnotu než bez. Ale Překvapkou největší mám, není to uprostřed, je průměrně žena, takže jasně holčička, papeček je od to jsou ti jako dobří, pak je to jako podobné. A pokud jste tlustí, chudí nebo staří, tak to je A, a teď jako k tomu výzkumu se dostaneme, protože samozřejmě se strašně závidíme to tou takže to je ta primární motivace strašně kritizovat. A uh, oni udělali takovou jako dendrogram, že udělali klasovou analýzu, jak se ty jednotlivé země jako k sobě blíží. Ale samozřejmě většina těch lidí, co jim to vyplnili, tak byly ze Spojených v a z Amerikání. to ještě dostaneme, ale vlastně ty lidi vzali. A ono to není jako součástí toho hlavního článku, zase měste jako do těch dat přivožených. Když jste jako zjistili, jak je to uh, jako zvláštní, tak zjistili, že jsou tři nějaké uh, skupiny lidí. Jedna je ta skupina západní, Spojené státy, Evropa, Austrálie a tak dále. Stejně jako Syrie a Jirák. A pak je skupina východní, tam převažuje ta islámská tradice, Indie, Čína, Japonsko. A pak jsou státy Jižní. Což je Jižní Amerika, Latinská Amerika, Francie, její kolonie a Česko, Slovensko, Maďarsko. Jde jako wow, proč? Co máme jako společného? Těch námitek, co si řekneme, je spoustu. Jedná se nich třeba, že bylo to přeloženo pouze do desíti jazyků. A lidé se rozhodují trochu jinak, když dostanou dotazník v jiné řeči, než je rodná rovná námitek, když byla ruština, jako moc další věc, budeme si o tom ještě povídat. Jako je to povídat. Je to velmi problematické, to jako takhle plastrova taky. Z každých zemí mají 100 až milion lidí. No? Uh, uh, uh, a tady jsou ty tři země, červená, západní, východní a tady tam v pahučnovém grafu jako čím víc ta, to stahá ke kraji, tím více jako preferují někoho. Takže třeba vidíme, že západní země víc nejvíc preferují té situace nezasahovat, jo. Proč se pryč, Jesus, e, e, Nebo preferují zachraňovat lidi a, a tak. A my jsme teda ty jižní země. A proč jsme jižní země? Protože nepatříme do západu, protože jsme benevolentní sexisté. Protože oproti těm západním preferujeme zachraňovat ženy, než jako ženy děti první a muži s kapitánem se potopí na hodí, protože jsme benevolentní sexisté. Ale taky tak nějak preferujeme mladší lidi a lidi s vyšším statusem. To znamená, že spíš necháme přijet bezdomovce. To tak jako... Tak tohle to, chodec, No ale... Toto je, jako... to je ale zachrání. Za že ty, východní země, spíš uh, preferují chodce, protože lidé jako evidentně mají větší uh, větší schopnosti, když je někdo chce přejet. Stejně nechce tak nechce, jako nechce. No, no, Tam, jsem, uh, tam you know, no. a a uh, za východní země, spíš dodržují předpisy a tak. A my teda my teda máme rádi zvířata, jako země, tedy jako východní země. A je to strašně zajímavé, vůbec je to úžasné, že má 2,4 milionů. Když jako profesor Kleider viděl, že někdo má takový vzorek, tak si je mohl kusnout po <laughs> toho tak, tak jsem jako prošel, prošel závěst tím, jako čím to bude a samozřejmě ten dotazení je to taková jako hra, kterou jsem přitazal na internetu, trvá to pár minut, většina lidí ani na úsobení se nenapsal. To jsou jako anime, zhruba třetina nebo čtvrtina osobím, co napsala, a zjistíte, že to je vět 25 lidí. Takže 25 let, to vyplnili, prostě ml mladí muži, co sedí na internetu, protože jim to řekli pochybení YouTube. YouTubeři jim udělali kampání, aby jako lidé, kluci, to se na ně to vyplnili. Takže vlastně toto všechno není jako nějaká reprezentace kultur, ale prostě reprezentace mladých mužů. A pak tady ještě nějaký other gender a potom jako pár žen. Uh, lety, no. Ale, uh, takže vidíme, že toto, toto je, co si o tom myslí mladí muži na internetu. Ale ty mezinkulturní rozdíly jsou zajímavé. Možná to bude znamenat, že auta jako muset točit nový podle toho, do jaké země přejedou a tak. No a to, co mám ještě dobrý, Tak můžeme ještě k tomu troly problému, že jsou dvě takové varianty. té první, pouze necháváte, zemůžete jeho člověčka, a je vám líto, že tady vy, když přehodíte a necháte tak přijít toho jednoho místo pěti, tak vy byste byli rádi, aby ten člověk si třeba všiml, že ten vagónek jede a utekl, neatákl, usvoudil se, ale v jiném případě, třeba v tomto, kdy zase ten vozík má před ten lidí a když vy tady jako šoupnete velkému člověka s batohem, který nějak ta, ten vozík už je jako hodně rozkolí samý a prostě spadne, když na něčeho vyklidí, když na něčeho Když ho tam šouknete, prostě, tak se to vykolejí a těchto lidí zachráníte. Ale sami cítíte, že v této situaci když se předpokládáte, že se stane něčí smrt, ale neusilujete. To, v tomto případě, když tam prostě šouknete, zabijete ho rukama a vezmete zachránili svých dětí. A když uděláte nějakou modifikaci, třeba budete u páky, která ho jako pustí dolů, podobně jako tady ten parací most, jako třeba Game of Thrones je ten uh, parací most, nebo Simpsons, jak to má pan Berens, který pouští Co když pohnete páku a pustíte tím padacím mostem člověka dolů, tak samozřejmě nejste to ochotní udělat tak moc jako tady, ale už ne tak málo jako tady. Takže i ta technická věc, co jste dělali dlouhou pičí, O toho fyzického dotyku. Tam opravdu hraje roli, když ta matematika je stejná, 5 versus 1, víme, že 5 je jedna. než 1, nejtěžší příklad. A takže budeme používat tady ten stimul. A teď, teď, jako je debata, to asi nemusíme to až zapředávat, že spousta lidí si myslí, že na náš morální soud funguje pomocí jednoho modulu a teď se snaží popsat, jestli je to etika s modelem, bez modelů, nebo jestli je to racionální reflexe, nebo nějaký náš pocit emocionální, nebo jestli, jestli obyčejní lidé mají spíš utilitaristickou nebo deontologickou etiku ty samou své sobě úplně šílené. Takže, byste šli za lidma, za tady se jich ten experiment se shredingerou kočku, a za se jich tak co? Uh, uh, když se si že očkají živá nebo mrtváňování a vám no, tak nápuji. A znamená to, že ti lidé chápou a podepisují se od kodaňské interpretace kvantové fyziky nebo multiverse interpretaci kvantové fyziky. Vůbec nic to neznamená, jo? že to jsou, to jsou prostě intuice obyčejných lidí, to nejsou jako filozofické teorie. Uh, a teď, teď jsou samozřejmě... Uh, D... Uh, pojďme rád. A jeden tady prostě fakt svádných článků zase odbyl na v kdy napadlo dát ty lidi do magnetické rezonance a zjistil, že v tomto uh, jsou to ty vyšší kognitivní funkce, uh, které jsou určitě mladší, uh, počítáte, v tomto uh, máte i ty starší části mozku, máte tu emocionální odpověď, no, no jasně, že jo? tady tady jako pácháte násilí na tom člověku. A ten důvod, proč pokud nejste psychopaté, tak jako cítíte, že tady je něco jako nepořádku, nebo máte obě ty emoce, že chcete zachránit ty ale to vím, člověk, o, o, a teď celá ta disciplína už jako se stala rozrostla, tak, že si ji říká posměšně trolyologie, protože jako těch článkov tak jako každý týden se to používá, protože je to půl cool, lidi to mají rádi vyplňovat a zjistíte něco zajímavého uh, o nich. A může tam testovat jako všechno možné. Uh, třeba politickou příslušnost, je dobrý příklad. Představte si, že máte troly problém a máte uh, šoknout nebo nechat zemřít jednoho člověka, abyste zachránili stolí. Jediné, co o těch strojech víte, je, že to jsou jazzový budovníci z Bronxu. A že ten, že ten jediný člověk, kterého máte obětovat, má takové jako dlouhé, vznešené anglické jméno. A když tu otázku dáte uh, americkým demokratům a republikánům, a dáte jim tuto, jo, 100 jazzových budovníků z Bronxu a jednoho anglicky jméno. A potom druhou varinu je to 100 budovníků uh, klasické hluby, a máte obětovat muže, který se jmenuje Magic Johnson. No takže obcítíte tu těch výzkumníků, že máte sto bělovků a jednoho Afroameričana nebo sto afroameričanů a jednoho, jednoho biotebe. Která z těchto dvou skupin projeví rasismus? Američtí republikáni nebo konzervativci? Republikáni a nebo demokraté? Kdo je fair a na navadu? Demokraté nebo republikáni. Co myslíte? Ne, že 50, to je že palesá, palesá, palesá, palesí, každý. Že republikáni seznákovají stejně a pokud jim tam zabiju toho jednoho demokrati ty budou Tak, přesně tak. Republikáni nemají, nemají jako, že, žádný jako, nejsou, nejsou, rasisté, že by obětovali jako o, že by uh, afroameričanů za toho jednoho jo, ne. Stejně, stejně. Zatímco demokraté jsou... přesně přesně tak. Demokraté mají problém obrtovat jednoho toho člověka, o které se domnívají, že je Američa, aby zachránili těch 100 lidí, kteří se domnívají, že jsou vyloši. Takže není to tak, že by, že by ti američtí konzervativci, že by oni byli intuitivní, intuitivní a ti demokraté byli ti racionální všichni lidé politických náboženských orientací mají nějaké morální intuice a něco je pro ně důležitější než jiné. Říkám, že to je špatné mít porány, když se mnoho se to hodí, jo, protože jste, bychom byli psychopaté, no, ale jako dobře. A e, teď, e, jo, je o tom spoustu literatury, ale tady jako nemusím sázet, možnete si přetíznout tam diplomku. Z e, takové té nové. E, a e, jo, toto jsou moje diplomky, měli jsme výzkum na vzorku 10 000 lidí, e, a zkoumali jsme výjivku a mustek. A otázka byla, jestli byste to teda udělali. Nula znamená, že byste tu nepřehodili, určitě ne, toto je určitě ano, a toto je něco mezi ano. Toto je mustek a zase určitě ne, určitě ano. A teď, ženy jsou modré a muži zelení, ne protože bych řekl, byl férový, ale jako genderově korektní, a to jsou ty defaultní barvy v SPSS, pro no, ty dvě skupiny, prostě tak dopadlo. Uh, ženy modré muži zelené. Teď jako vidíte, že muži jsou uh, ve velice, trochu více uh, utilitarističní, takže spíš by jako přehodili a zvodili taky více než, než, než ženy. A zajímavé bylo, že my jsme ještě před tím rok dodali uh, tady dodatili do studenty, bylo málo, jenom věstě, a taky vyšel ten jako genderový rozdíl. A když uh, u dospělých taky vyšel ten genderový rozdíl, a nejen tady do toho, a my si myslíme, nebo je teď spoustu důvodů, proč tohle je, ten nějaký rozdíl ne? mezi pohlavími, ale jsou více takzvaně utilitarističní, nebo jsou více ochotní jako obětovat je to, že mají menší averzi pro ublížení. Prostě když se kácí les, tady a Takže to není o tom, že by si uh, jední lidi nebo ženy neuvědomili, že pět je víc než jedna, to jako není tak těžké. Ale jde to o tom, že mají větší averzi ublížovat. Tak to je nazím, že jsme nás zajímalo, jak ten rozkrýv vzniká a jestli je všude přitom. A tady ještě uh, jiná. Je, Zdvá věc že existuje v geologii, aby to bylo vice biologické. Tak existuje teorie uh, uh, jak se tady altruismus. A zase myslím si, že je úplně nějaký blávav, a si, že. Uh, ten altruismus je už jako jednodimenzionální, proto je to jeden způsob selekce, ale třeba jeden článek, on je od Marka Čeština a nikoli u Marda, zvám, on může starší, asi ale celinko to ještě později. A ti právě se zabývají kontrakt, tady kontraktarianismem, což je nějaká je jednou prostě je to o férovost. Je dost nefair, když vás někdo šokne z můzku, aby aby vás jako a aby lidí bylo zachráněno. Vnímáte to jako, že je to trošku neférové, proto to A oni si myslí, že pokud uh, a že protože lidé to vnímají jako neférové, tak naše morálka uh, vznikala, uh, vznikala uh, ne tedy nějakou skupinovou selekcí, kdy teda větší počet, lepší počet, ale vznikala partnerskou volbou. Uh, znamená to ne tedy jako mating partner, ale partner ke kooperaci, mě jako na těch, které se, jako na ostrálech, jsou ryby, co čistí ty druhé. Velká ryba může si žerat malou rybu v těch měch, nebo v celé vodě a v těch měch asi žery. Malá ryba, pokud je příliš blízko té velké ryby, tak kromě těch parazitů i může prostě žrát v že maso masu Takže obě dvě jsou můžou podléct. Um, a, ale dochází tam, jaké si té dvěře, že ty lidé, které jsou dobří čistící, že nežerou maso, ale parazity, tak mají právě tu stonu těch vlastních, které se nechají čistit. A, takže vidíme, že i mezi různými živočištějšími druhy může dojít v uh, uh, jakému si výdoji uh, altruizmu nebo kooperace v na tom, že vy si vybíráte partnera ke kooperace. A pokud vás podbere, vyberete si jiného, a oni si myslí, že pokud ten, tento úběr, o, ta ultimátní příčina byla výběr partnera, tak naše morálka by měla být o fairness, a bychom teda být pro Pokud by naše morálka měla být jako udělána group selection, což jako samo o sobě jako fakt dobrý předpoklad, dokáže si, když, před, když spolu to předpokládá, že nebude nějaký genový tok, co udělají lidi, když spolu jako zápasí dva indiánské kmeny nebo dva nějaké kmeny, kde jeden vyhraje na druhý, zabije muže, vezme si ženy kromí Takže dochází ke novému dobu. Pro dializu. Takže Takže jako, jaká, jako, jaký skupinový výběr může být ultimátní no, Ale tomu, to je jako a řekneme, že potom ta etika, pokud bude pouze na skupinovém výběru, bude jako uh, skuplížení a potom bude utilitaristé. A protože nejsme utilitaristé, nebo dospělý lidé nejsou utilitaristé, tak platí tady tato problémka ultimátníčně. Je to jako zvláštní a my jsme zrovna s tou okolností v tom roce 2014 měli data z našeho výzkumu, ty dva, tam, nejsou tam tykadla, ale jsou jako fakt malá. Uh, uh, tak, takže otázka. Ochota modré je ochota zhodit někoho z můstku, je velmi malá, ale když se ho zeptáte, jestli by jim to jako vadilo mít potenciální někoho jako životního partnera, který někoho takhle jako šoutl z můstku lidem to moc nevadí. Může to být způsobeno, že nám čistku neumocit, moc nevadí. Ale naopak, jako když tohle vadí, tohle vůbec nevadí. Když, když ta otázka byla naopak při přehození dřívky, tak to lidé oceňovali, že to, to někdo udělá a tak dále, jako hudá hudá. Takže bychom čekali, že to bude kopírovat, ten, ta výběr partnera, že bude kopírovat tu neochotu, neochotu tam někoho šoknout. A myslíme si, že jako partner člověk jako fakt nefunguje, že nám to jako vůbec nevadí, že to někdo udělal a nevnímáme to až tak jako špatného partneráku jako Je operaci. pak jsme pak tady šli dál a jeli jsme na show. tohle, tahle ta radníce, to je berec, tady poznáváte ostrahu a tady ten zadek, koněk, to je Brno. A společně s českým rozhlasem jsme se vydali zkoumat uh, uh, intuice uh, dětí a, a jejich rodičů. Uh, vlastně tu první větší studii, kdy jsme měli zároveň děti a rodiče, paralelně jsme udělali uh, ten rok v Polomovci a potom jsme to udělali jako A na náměstí jsme to jako zkoumali náhodně, lidi, co přišli, tak dostali ten od a bombony a všechno. Um, takže mali jsme nějaké profesionální účastníky výzkumu a lidi, co se zajímají o vědu a chtějí něco dvě 200 za to, že přivedou sebe a dítě do takového výzkumu. Ne, ne, to byl prostě lidi, což okolo a si, jo, bude to fajn a potom ještě to jako fanoušci profesora Flegera a lidi, co přišli na to. Výzkum. No, byli jsme na, na, na výletě. A tady vidíme jako Kanta, který je rodič a Jeremyho Bentema, který je jako dítě, a pojmenoval jsem to kantovští rodiče a utilitaristické děti. Uh, po souhlasu rodičů jsme tady dětem dali ten dotazník s tady těmi obrázky. Tak dva, a zadali jsme se na morální preference. No a uh, pokud se, uh, takže děti jsou zelené a dospělí jsou modří. Tohle je určitě jo, a tohle je určitě ne. A tím se vyhýbka, tak jak dospělí, tak děti by jako přihodili, aby zachránili. No to jsou určitě určitě A děti jako jasně vyhrávají. No a když jsme se zeptali na busech, tak jako dospělí všichni jako jeden musí určitě ne, a děti jako jo. A teď jste mu připravit na ty dospělí všichni ne, a pár outlierů, a děti jako <laughs> jde mezi, jako, asi bych jako to tam šoulo. A co to znamená? Můžete říct, a děti to nechápu, oni že to je hra, a proto jsme se ptali na cvic. Uh, tady jsme se taky na tom, jestli si myslí, že nějaké dítě, ročička, ta tlapěček, co to udělat, člověk to ví, co to je jako hodné, morálně dobré. A samozřejmě u jako těchto dětech, které už člověk jde tak řekli, ano, je dobré, čtyři nebo pět ukazoval je na kolečkach, to, větší kolečka, tím větší je tí pět, tím větší jo. Uh, a u tohoto můstku, taky jako říkali, ano, je to morálně dobré to dítě, co to udělá. Ale pak jsme ještě měli otázku, vadilo ti s takovým holčičkovaným oklapečkem si hrát. Takže my jsme se nechali na morální sankci, ale na sociální sankci. Takže ty děti by jako spíše toho človíčka tam šoupli, považují to za morální to dítě, co to udělá. Ale s tím dítem, které by to udělat, už by si chtěli jiný hrát. Takže ta sankce není morální, ale sociální. Vědomuji, jako, že je fakt pro zvířat, že pod podláčeni, že ho chtějí a, a ještě jsme měli jako spoustu úžasných komentářů od těch dětí, od těch lidí. No, a kdyby to byla počítačová hra, tak ne, protože by to jako bylo dobré, kdyby to přijalo ty děti, Ale v reálu bych to neudělal. No a samozřejmě ten experiment byl trošku delší. Děti ještě tedy hráli hru na začátku, uh, jak se to jmenuje, delayed gratification. Prostě můžou. Uh, so. yeah. Odložená, oddálená odměna, uh, můžu si vybrat, to Dávali jsme jen bompary, mhm, protože bombary mi aby abych ty všechny bombóny nesměl, tak byly odměněné. Kdyby to jako, nevím, Rafaela, tak by na děti nic nezbylo. Dávali jsme ty, ty, ty bombary, takže buď si vezmeš jako bombarky, teď, Dvě, dvě ty, dvě ty všechny děti jsem testoval já, takže nebyl tam jako blik nikoho jiného. Ještě jsem měl dlouhé vlasti, takže jsem vybával toho, takže děti se nebáli. Uh, a, a teď uh, mohli si vybrat si to na začátku nebo na konci. Jedna z dalších úkolů byla, uh, teď pak se hráli hry, uh, pak jsem se zeptal, uh, dá mi ty bombony, řekl, jsou všechny tvoje, ale můžeš, můžeš ale nemusíš nějaké dát a my pak dáme dětem, co nemají ani mami tak jsme jako zkoumali diktátora a pak jsme ještě zkoumali to, jak si moc těch bonbonů cení. E, takže e, můžeš si vybrat, buď uděláš pět řeků. Nejtěžší věc pro ty děti bylo vyslovit slovo pět dřeků. Prostě e, a, a dostaneš víc bonbonů, nebo neuděláš, a dostaneš víc bonbonu. Jaké děti byly nejvíc líné, a nechtěli dělat dřeků? No samozřejmě ty práze. To Největší, byl <laughs> Největší rozdíl. A poslední otázka byla ohledně rizika, že mohli si, mohli si vybrat, dostanou bombony nebo si hodí kostkou. Když jim padne velké číslo 4, 5, 6, dostanou 3 bombony, když jim padne malé číslo 1, 2, 3, tak žádný. Takže racionálně hodící kostkou, to je jako pochopit děti, že prostě je šance 3. Takže zkoumali jsme jednak to, jak jsou autističtí jako mají důle gratification, vzpomeli jsme to, jak, uh, jakou mají averzi k riskování. A strašně zajímavý vztah byl s tím, uh, byl to, že děti, které mají menší stav k riskování, že si jako spíš podstoupí to výhodné riziko, když si kostkou, tak, uh, tak uh, jim míní vadí kamar a zhazovač. Jakože neudělají tak velkou sociální sankci pro toho, pro někoho, kdo riskuje, tady to zvození, Rozumíte, já to myslím, to je na z těch věcí. Uh, uh, věc byla samozřejmě ta, že prostě ta sankce samozřejmě sociální a ne, uh, ne morální. Samozřejmě čím starší to dítě bylo, tím jako mý utilitaristické bylo a více blížilo těm dospělým. Takže ta... Uh, a další, to nějakou čině, to dobrá věc, že nebyl rozdíl mezi klasečky a holčičkami, že ten rozdíl mezi pohlaví prostě mě až po kuberti mezi, neži studenty už je přítomen. No. Jo, a k čemu je to dobré? Tak a, samozřejmě já bych chtěl já to, hlavně bod čtyři, když zahráníme svět. A pak ještě spoustu jako podbodu. Tak jeden z nich je, že autonomní auta jsou je o největší Chceme, aby byla morální, tak je musíme nějak naprogramovat. A, co nejdřív musíme zjistit tedy ty přijatelné normy, aby to morální paniku. A, a potom, potom to můžeme Uh, uh, využít pro ty složitější technologie bojové drony, superinteligenci a tak, a potom až budem um, aplikovat tu superinteligenci, tak nás nezničí, Jako ta Turing nebude nás mít jako best, jakož kůdce, ale nás mít jako pec, No a fakt, tedy zakrálněte. A to je všechno. Děkuji těch, za pozornost a